Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbi al-alamin, assalatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa teslimin këthira. Allahun gjalla gjerallu falenderojmë, vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë, lavdatët dhe vëkimet Allahut, që ufshmi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mi familjën e tim, bi shokët, dhe gjitha që ndi eki në rrugën e tyre, dhe rindit në fund të kësaj botë. Këndër odhëzve simtarë, imi sëtë në këtë ditë gjumaje, në kjo është gjumaje e parë e muajtë të Ramazan. Lësë Allah gjellë uala që dhe që kanë kaluar, Allahu gjellë uala që dhe që kanë kaluar, me në i pranu, me në shpulli për to, dhe dhe që kanë vetë, me në i lehsu, me në ndihmu, me kalu si mas mire. Jahve e parë kaluar, ta shbesaj që jahve të tjera dhe shkullin e ma shpejt, Ja do të befasohemi kur do të shkruajmë se të nesër më është Bajram. Prandaj, besimtarët duhet ja të vëmend shumë, i kujdessh shumë syqel që mos lejon që shqetësia e kalimit të ditëve të bën që me ink mundësitë e fitimeve të mëdha që Allahu i mungon në këtë muaj. Të ndrohu Allah për besimtarë Një një jetë në kësaj bote, mundohë që për mes përpjekëve dhe ti me rritë dikonë. Një njëri që bëm bon përpjekë për iqka, mundohët me e realizu iqka, mundohët me rritë dikonë. Me esë për para, për shambull, aj që shkën shkollë dhe në më rritë, me kryu shkollën për më mujtë pasaj me istotje. Aj që hapë një biznes dhe në më rritë dikonë. A i që për shambull uh, shko në pun për e dha i dhe më arrit dikun. Në gjda në vizë e njërihët, rani së njërihu për mesoj symen më arrit dikun. E ne që jemi agjeru e shumë, dhe më onë kemi brakis gjërat saktuara, ne kimi Ramazan, ku arrim në me, ku sënëm në me arrit, ku e kërë një amë syna me shku? Çka yakëna ja më suaj namë arrit më ajërim. Nga saqjerimi që ne tash po e kryjm alhamdulillah, realisht është një mjet i cili na mundson më arrit dikon, më sku dikon. E çfarë na mundson më realizu? Çfarë na mundson më arrit në vajeninë? Kjo është shumë e rëndësishme nga si jep kuptim ajërimit ton pastaj. Edhe jep motiv ajërimit ton i ep arsui agjerime tonë, pse me agjeru? Nëse ne arrim me kuptu për gjigjën e këtë pjythje. A në dëtë mundohem në kone që kemi dhejë në ezan, përme zisa pikeve të saktuar të japë për gjigjën këtë pjythje. Të nërëllëzër, agjerime është adorim. Dhe dëtëtë, na përmes agjerimit, e adorim Allah në të bare këtë halatë. E qëka sënëm në me rëalizu me këta dërëm? Sënëm me rëalizu qëllimi në këriyimi. Dhe në në në të këriyë varë, në në këriyësën. Në në këriyë këshë, Allahu Celle Celaluhu. Që këriyimi yë unë, e këni qëllim? Në kemi në këtë. Allahu thot në Qur'an, E fëhësibëtum në nëmë khalëqnakum abethen, O enëkum ilen e la të rëgjahun, pyytje. A menduat se ju kemi kryuar katë, dhe a menduat se nuk keni më ukryte na, që qëka mërmani ju, dhe që ashtu e këne lonë? Je të një që njështë dani, bëni që ka të dani, kur desni, që ashtu e një grupë, hodhëni, mëleoni me dhejë, murë, fund krejtë, a që ashtu e keni minua? Jo, gabim e keni. Që ka lot efe hasiptum, a që ashtu e keni kalkylua? Gabim! Gabim! Pasë kësa i shukëmi, Allah së i përgjigjët Fa ta'ala Allahu l-Malik u l-Haqq Kurë në bënë këtë përgjitë, Allah këtë përgjigjët Fa ta'ala Allahu l-Malik u l-Haqq Qëka i bërëkja? I lartër së Allahu I pasër së Allahu Qëtë kërjanë dhe qëka, pa qëllërën Me qëkatë Allah së bënë këtë Njërinë këtë bodë së bënë kështë A ban njeri, përshambull, me invesu me një vend, me ndrejsh një shpi, i thonë e dënje, që ka vëtë që është, së të kom që me bua, që hajqë të pojë. Jo, së njeri, më zë ban kështë të lapën. Njeri nuk, nuk ban vëprime, me shpenzu kohë, mund, shëndet, para, këtë. E mund të ban, për së është ta një njeri men që, nuk një kanë men të krya njerëm. Njeri së kanë kështë të, edhe në më allahë zë gjemë Se Allahu jalla jalalu njak kriuar. Kjo është e vërteta e parë. E vërteta e dytë është se Allahu na ka krijuar me një qëllim. Dhe se ky qëllim është krijim, është ose ky qëllim është adhurim me Allahu jalla jalalu. E un kur të falem, e un kur të agjëroj, çka realizoj me këtë agjërim, e realizoj një pjesë të qëllimit të krijimit. Domthonë, përmes agjërimit nga se nuk ka mundësi në ryshe. Nuk ka mundësi me u realizu në ryshe. Përveç, përmes adurimeve. E njën nga këto adurimit është agjerime. Përndaj, besimtari për aqë kuë sa so është agjerushum, të nditën, sa so është agjerushum, sa so kalon kuën këtë agjerime, a i me këtë realizan qëlimin e krimit. Edhe është të kënarë di jetë mirë, di jetë rahatë, pëse? Pëse dhe për a ti tash ka kuptim, angazhimi ti tash ka kuptim, sakrivitë sa ti ka kuptim, e përdejnë sa so ka kuptim, një jetë mirë. Përdejnë sa so për e shë, sukses në punës ti, një jetë mirë. A nda e shikonin sa bukure ka lidhë për pejgamberi, sallallashmë, sal këtë realitet, me ndjenin qështë një në besimtari. Përgambersmë ka thonë, një saimi fërhatanë, A gjëruës i ka dy gëzime. Një gëzime ka njëftar, pse, nga se, ka eqë për para. Ka realizu planin, po shkon mirë planifikimi, po shkon mirë puna. A ne gëzot. Pa shambu, një njëri cili pa më një student, i cilës duku pregadit me dojnë provimë edhe ka një material bëjgit madhë me lezu. Ka bëjt plan që gjithë dhëtë ditë me lezu, për shamull ka një qimë faqe. Me lezu, edhe i lezën një qimë faqe, ta mamë që ka bëjt plan, me në vizime, me shkurtesa, me nëzire dobive, në fund kër lezën një qimë faqe, e dhëtët e ja, qëtë atë një tik, u krykja, kam në dërla, nëjesë të rëmin, se ka në kohë sukses, a i që ka marë punë, për sh ka planifikoj çit punë ku i për një javë, kët pjesë për një ditë, kët pjesë për një ditë, kët preferencë. Kur kë dita tamam me plan, ç'i she ka planifikuar e ka kryr. Ja ç'do të thënë, shqoq, po shkoj mirë puna. Pse po shkoj mirë puna? Do se e ka kryr. Po shkon me plan. Gjerusi, iftar, këtë, dhe tha gjerosi, kur baniftar, po të shkoj puna mirë. E komplanifikuar. Pe këtu deniftar me kry, tash ja ç'sotë një şey, u kry mirë. E çita fott. Gëzojot. Pse? Se plani po rrezon. Kjo është një gëzim. Po e ka një gëzim aq i madh rusi. Kur e kupton se ditën e takimit me Allah. Gjithkëna me taku Allah xhella ula, më dal përpara me ndonë garin, këtë bindje ju, që s'allahu tha, "Wa annakum ilana la turjaun", a më ndohet se s'kinë më kthytë na apo keni më kthytë na? Keni më kthy? Nga se prej Allahut kanë ardhur, ai na ka kriju, te Allahu këna më kthyjon. Prandaj, bësin tani kurogadat një Së provë I desdikë është qëka thëtë Inna lillah O inna ilahi Raji omë Të Allahu t'jevë Të Allahu këna mevë Këthë Andaj Që kërë është proces e jetës I Allahu t'je Rabi t'je Të ajke mu këthë E për këtë këthëm të Allahu Ashtë një plan Qështë mu këthë të Allahu Mu këthë mirë Mu këthë sukses Mu këthë faqebalë Kë plan Kalëm për mes Adhurimet Gjdo akërim që unë një realizaj, është që me plan po realizohet këtimet e këllohet. Po shkën mirë, me plan po këthejmë. A një që këthejmë me plan të ndërruzët, me plan këthejmë, dikun, nuk kam mundësi dhe më thonë me nëzondi që kam pëfasi, me harru diqka, jose, ka posku. A ma e që është pa plan, veçinat e kanë marrë tapë, në arë plan dhe kanë qitë pa plan, asë s'ka planifikua, s'a so pun t'i kalon keqë, i kalon, keq, i kalon terë, shum, një, një të tërshë, pëshëm njëtë, s'njëtë mirej, që atë dhe e kanë deportu, atë me dhunë e kanë këtë dhejtë, andaj, ata që si kanë punë mirë me Allahun, s'kanë që më këtë të këllohat, nuk kanë që më këtë dhejtë, nuk kanë që më këtë dhejtë, ama ata që jetën e kanë të organizuar me këtë plan, me plan të këthimit, plan i kë që kjo është i të juurë. Plan i këthimit të kë Allahu Gjellë, Gjellë, Alihum. Edhe kë plan i këthimit të kë Allahu Gjellë, e këllon për mes, adhurimeve. Namazi, agjerimi, punë e mirë, lërgën nga punë të këqia, e kësë më radhë, thot, me plan përshkuin. Sa rë kë plan dërshtën kërë, me sëmëtari, i kam mekanizmet e dur, me e përmirësu vetën, e më uri këthim plan. Qështë që Stakfirullah, gaboha, këtë rap në plan, pla edhe kërë është pjesë e planit pasaj. Njërsia Allah Gjellera Gjellera. Ndaj, me simtari, me alëgjërimin e ti, realishtë, realizanë qëllimin e krimit. E përmbush planin e këthimit e këllaut e barek vëtala. E kërështë punë e madhë, kërështë punë e madhë. Kërështë punë e madhë, kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërështë kërës Tjetër, të të nër që ka realizënë mësimëtori majëgjerim? Që ka realizënë? E dyta të nërruzër që realizënë mësimëtori majëgjerim është, është shumëta, më nga të është se i garantënë vetës një mbrojtje që rruat. Për shamë njerë, kër ecë me një rrugë caktuar, me nëzbatu një plan, Nuk është ke rruga qëllë, i ka dhe vështërsi, ka dhe së prova, ka dhe angacmime, ndohë dhe rrugës të po. I pa, më thonë, gjitha qëllim që t'i që kështë dhe me e realizu, realisht, i ka ajo rrugë edhe problemet e veta. Ska pa problemet. E ty duhet me koni imunizu mi aftu shumë, që të gjitha problemet e rrugës i shfaqe, i këllen me suksesë. Nuk kam mundësi të pengu, nuk kam mundësi të ndal. Pse? Pse jë, domethënë i mbrojtur mjaftueshëm, ki mbrojtje. O menjëherë terapiza caktuar, ke pa vaksinën ose p.sh. autom oftoft mertesha i mbrojtës. Dhe Një njëri i cili të ndrozer ë qëllimi i ti tij është më shku p.sh. për, për tregti. Me shku me blim malë me një vendë. Me shku me blim malë me një vendë. Par me shku me blim malë me një vendë, duhet me pasë parët me vetë. Duhet me pasë lësë mjetët me vetë. Në rejko. Që dhimi të i është i mirë. Plane ka bo që me i bleqat malë kërë këthetë me është i qikajtë që me fitu, ka bo planë. Mirë, po, a i ka marë masat në brojtëse për rëgjim me planët, për shambullë, Masat në bërujse, paret miru të mirë. Parë në shkëm me mbële malë, po thëmë kështimisht të dhëtë mjero, në të pare t'i më ndorë, qështu. To bindi këna të, habite shkëm. Po plane për ta pu me ble, Sahit i ka u plan me ble, po masat në bërujse për planin si ke marrë, miru të paret. Hinë, në hin, fanëshme, në banjë e dikun, i lem paret për e ashtë. Për jam erë dikun shë, ato, normal që të si ke mbrojtë parët e toa. A në kërë s'ki mbrojtë e nuk mosh marë zë planin, në shë më konin mbrojtë, në po. I bjenë po a kja dimnit me shku me ble malë. Temperatura minus 10, a i del, në tesha të hola të verës, me ma i cë. Smohët rrugës, smohët. Sa të plan e pata me shku me liman, pa që u smohët, pa smohës dhe që mbrojtë. A pa këpëtani, dëmonë, qëlimi i krimit, plan i këthimet e kalahu që le vala Mbi faktore të mbrojtës, që të mbrojnë nuk lejojnë që me pas pëngesë a rrugës. Në gjithë pëngesë ti e eliminënë, pëse e ki forësë mbrojtëse? Ki mu mbrojtë? Përndaj edhe, edhe njëri, edhe venë në shëshnija, do në pasë forësë mbrojtëse. Po, që në nëham në këna planifikur për po e cëmë, shteti pëndërtuve të këta ka da me probleme me të lojën për pajecim. A manë që s'kina mas mbrojtë se që e ruim për të anë e mërdi ku shepet? A po të me pas mbrojtja? Allahu gjelewale akabër agjerimin mbrojtja. Ka thënë pegamberi s'a sëllën, ësë jamu gjundë. Agjerimin është mbrojtja. Nga qëka mbrojtë është? Me agjerim. Mbrojtë shënë ka vesit e këqia në dunja ndryshme që i eliminan me letësia gjenime. Njeri kërës të gjirushum, i eliminan vejës të këqia. Nga vejës të këqia është lakmija, me lakmo. Njeri kërës të gjirushum, apo, fillan që lakmija pas në manë kontrol, pëse për diri që so kom fuqi dhe aftësi unë, me ushqimin e në pijen që i kom të dëmës dëshme, Onë e këpëtë që pas fuqime, tira, pato bot, edhe Ramazan, të. Bot, pato. në fuqi me ilion dhe punë tira që i dhe pato bëhët, edhe ma së Ramazanë, të bëhët për ato. Nënë ti për të një fuqi që të mbronë pasaj nga tërhe që ka joshqet, ka lakmija. Ashtë të mbrojtja agjerimi, ashtë të mbrojtja nga fjallë të këqia. Nga se aje që e lenë bukun, halan që është, që e lenë ranën, që është haram gjithë. Buka është halan në hongërën. Halallë më në rruka, uj me pi, është halallë, halallë më pi, po në Ramazan pëjë kësë e këtë dhe në këtë këtë këtë, këtë zëbënë. Na e braktisim halallën për mjë përgjallohët zëllë dhe gjallohë. Që është halallë, që është përkërsishtë haram. E që është pasaj nukëllumë në që është përjetësishtë haram, që është gënjeshtra, bartja fjallbe, përgojimi, etyra, etyra, et, tjera, et, tjera, et tjera. Pekambele Sasum thashtë, mbrojtë nga zjarë i gjihnemit. Mbrojtëja. Pse? Shukoni këtë përgzim të Muhammedit së të salasim që dhe thotë, kush a gjëran një ditë për hitë Allahot? Një ditë kush a gjëran? E largonë Allahon nga zjarë i gjihnemit gjërë dhetë vitë. Në njëri udhëtim gjërë dhetë vjetë, sa mundë me udhë gjërë dhetë vjetë, larkë bajke shumë. Gjërë dhetë vjetë, tullë tullë tullë tullë, bajke largë e një ditë lërgëm nga gjërimi sa me uhtu 16-10 vjetë e 2 ditë, e 30 ditë, e 30 ditë e 10 vjetë, e 20 vjetë e këtu kemi, mashallah gjëmatit tonë, dhe vjetë rëzot i erujtë, që ka agjur 15-16-17 që sa është këllërgësi, asë shë heqbile që dhe është mbrojt jetë, mbrojt nga, mbroj nga dënimi e Allah, nga edhërimi e Allah Gjellegjallu Andajtej me këtë agjërim realizan Realizan edhe planifikimin e jetë të stonën Realizan qëlimin e jetë të stonën Po edhe garantën forësa mbrojtëse që duon për rrugës Gjitha këtë e shumë tjera arjen për nësë Agjërim për nësër Rëndajte në rëzër Këtë agjërim ka shumë kuptim pëthejl Ka shumë dikim jetë në besimtarit është gjuna me dë vërtet Nuk po flasë vetë kuptim fetar, juridik, gjuna Po në gjuna edhe në kuptim, përgjithë shumë, është mjerim, është me të vërtit humbje, që njeri gjithë këtë mundësi të modhe që ofrëm agjerim me e fitu, me e ku fëjzu veshën braktisë e të urshimit të pjesët. Krejtë që ka kodikush nga agjerimit tjeshtë, së hanët nuk penjë, shumë pak, shumë pak jo, minimum i minimum, ma poshtë që nga si ku ja, shko në moj. Jo, shko më naltë, fito shumë, fito shumë. Gëzau për planin që e ki. Nëse, nëse, dirim e tani, jeta ju nuk ka qenë e organizuar, si pas këti planin hynor, për realizim në qenimit krimit, letjet, agjerimi ju në, rikëthim në këtë planifikim. Të fillojmë tashma, ditën ton, natën ton, jetën ton, dijen ton, pasurin ton, angajimin ton, për pjekët tona, gjitha ti organizojmë, si pas këti planin hynor. Cilë është këtë planin hynor? Ato që ka loa tha në Koranë. Njerët edhe gjendë i kam kryuar vetëm par më madhuru. Për në tërëm, përndaj këtë jetën tjetë e organizuar më më përpuhthej me këtë qëllë e madhuru. E që njën nga këto që mundësojnë radzim në këti planë e është, agjerim. Pastaj namazë, pastaj sadhëkajë, pastaj, pastaj më radhë. Këtë ato që ka allahë gjellëvarë në kam suat për topë. Kjo është plan një jetës. Kjo është plan një jetës, një kështë e planifikum jetën të në tonë. Jemi shumë vizionarë, shumë largë pamësë si besimtarë. Nuk këmënojme që përsa, menojme për largë. Sa largë, menojme ma. Ndiko është të filoni largë pamës një zëtjet e të utje i sheshenet të për. Besimtarë me konë që gjithë duhet, jo një zëtjet, po një mjë vjetë për para i sheshenet të për. Qysh, nga se së përfënën këtë me dun Së desë, ka i planët s'kujnë. E na? Ja. Në e kemë edhe shka përta i kësa e të. Ndë i Allahu të thotë në Koran me këtë du në për fundohë. Ja, iha iha lledin e amënut të kullahë, va lëtëndur nëfësën, ma qëtë dëmët li gëtë. Këtë e të mësë harënë. Allahu të thotë në Koran, oju që këni besuarë. Këni frikëzotën. Rua ju në nga dënimi allahët. Më brojën i. Qysh Në shikoj gjithku është për ju çfarë ka përgatitur për nesër. Nesër nuk bën nesër të shtunën, sot do gjuajën nesër. Nesër bjan për te iksa jete. Nesër kur dësh ka të kallao çka i bugeoti? Çfarë plani kimu këtu të kallaxhë levara? Qyse kë planifikoni ti me dal të Allahu façëbardh. A ki plan? A do të më shkojnë në xhennat po? Cëndësh planit për shkojnë në xhennat? Kjo është jeta jona. Që shto në 1 miliard pamës, na argëshim salat nap. Së më dojmë i që për sëtë, më dojmë për matutje, për fundin e tje, nga se fundin është e ka Allahu Gjellewalë. Allah në mundësor që të kemi këthim faqebar të ka Allah i mënuar, që jeta ju në tjetë organizuar përputje me planin që Allahu Gjellewalë në ka shpallë në Kur'an, krijimi dhe adorimi. Dhe lësë Allah në Gjellewalë që Allah në mundësorë agjerem të let, agjerem cilësor, kvalitativ, mendikim, që në ndryshan pozitivisht e në këthër në binartë e duhur të jetës që Allah u Gjellewa lë në këkrihuar për atë qëllë. Zotë është përlur me kash përdofën, që alë ku e zanë dhe sallallamu na Muhammedu, alë alihi, sallallamu të zimë dhe dhe dhe.